Потреби зростають, а сили зникають Треба швидко а сили зникають Минулі бажання у серці згасають Та є що у мене руки і ноги Безсмертна душа Дана від Бога І те що живий це його допомога Нехай зникне назавжди усяка тривога З'явиться рай Духа і розійдуться Вороги наче друзі разом обіймуться Пройдуть всі бурі і стихнуть дощі Почнуться нові світи Сонячні дні Затихне вітер і пташки заспівають Усі негаразди що в житті Ті виникають, нехай нікого. Вони не чіпають. Десятою дорогою нас всіх обминають. Щоб гроші і слава нас не міняли, щоб вони негативно на нас не впливали. Відкрились лікарні для залежних від ігрових автоматів, тисячі самовбивств і похоронених талантів. Слава Богу, що в Україні азартні ігри заборонили. Тим самим від добровільного рабства залежних звільнили. І десь люди, куди ми йдемо І у майбутньому ми щастя знайдемо Якщо у теперішньому зі злістю живемо Любов ми ніколи зі зла не пожнемо Нехай на світі кожен знає Що лише смерт від наркотиків невдовзі чекає в болоті задоволень споживач помирає Нехай цю труду ніхто не вживає Ніхто не купує і ніхто не пропагує Ніхто не продає і без неї не сумує Нехай панує мир на планеті земля І завжди процвітає Україна моя, нехай ніколи очі не плачуть І діти батькам на плечі не скачуть Нехай ненавість замінить любов Нехай ніколи не проливається кров Потреби Цей жорстокий світ пропонує нам зло, Візнати істину не кожному дано, Ви всі унікальні створені по подобі Бога, Та після гріха Адама в серцях з'явилась тривога, Сатана спокусив Євона гріх, Від забороненого плоду Адам відмовитись не зміг, Життя з Богом і його благодать Проміняв на дьявола вічні муки і тисячі проклять, 2009 рік після приходу Ісуса Христа за останнє століття вже пройшла Друга світова війна. Збільшилась розпуста, вдвічі збільшили знання, почали літати літаки, і машина замінила коня, Побудовані міста з багатоповерховими будинками. Люди почали друкувати комп'ютерами, а не машинками. Д'явол безперестанку дурить безліч людей. Сіє неправду, і багато безлуздих ідей. Комп'ютерні ігри, дітей засмоктали, вони прилипнуть до пластмаси і в творінні творця не пізнали. Квеїки, контрстрайк, чи дітей стріляти? Потім батьки дивують. Як моя дитина змогла вбивцею стати До інтернетної сітки вже попали мільйони людей Вони залежні від цього не розуміють цих простих речей Який приємний божий дар – вживу спілкуватись Дивитись один одному в очі і при зустрічі усміхатись Віртуальне спілкування не зможе живе замінити Бо вуха хочуть чути, а язик говорити я також зумів себе в контакті зареєструвати Для того, щоб цю пісню людям розсилати Ти не люби цей світ, бо в ньому зло лежить на злі Життєва гордість і похоть плоті, вони тут князі Хто живе так, як пропонує цей світ, робить багато помилок І знаходиться у рабстві мертвих думок. Раби алкоголя, раби цигарок Раби наркотиків і поклонники естрадних зірок Раби гріха і шкідливих звичок Раби вами керують жорстокі Слуги сатани, покайтесь, доки не пізно, і зробіть до Бога крок. Він той, хто створив все, ці тисячі яскравих зірок, ти дорогоцінний для нього, тому він зробить сто кроків вперед. А життя з Ісусом солодше, ніж мед. мет.